Dia. Són les 8 del matí. contrabandides i contrabandits bon dia Barcelona continuem a les zones lliures de contrabanda FM emetent des del 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona ja fa 22 anys que aquesta ràdio lliure independent no comercial autogestionada emet a les zones lliures de Barcelona Si t'acabes de llevar, doncs estic encantat de que puguis sintonitzar Contrabanda i que ens vulguis acompanyar. Ara mateix comença la corneta de Contrabanda, FM, un programa antimilitarista a ritme de cabaret Mamboi Circ que s'emet de 8 a 10 del matí, tots els dimarts. Avui és dimarts 19 de març, això de, dels dimarts i el març que arriba sempre em confon. Dimarts, 19 de març del 2013. Tenim, eh, com tots els dimarts, l'espai Resol·lució Alternativa de Conflictes amb el doctor i Avui farem l'últim capítol de les negociacions, les preparacions per fer una bona negociació. També destacarem una notícia de Roca en Trini després dels titulars del despertador informatiu a Datos Colaterales Què és com comencem el programa també tindrem un militar All Stars especial de fet avui hauríem de dir que és un guerriller All Stars perquè doncs farem un homenatge des d'aquí un petit homenatge al Maki Quico Sabaté També tenim un fabricant d'armes que desenmasclarem i que denunciarem aquí a la corneta al llarg d'aquest matí. Com sempre, abans que res, els titulars. colaterales El gobierno de la Comunidad de Madrid desmantela la radio y la televisión públicas despidiendo el 85% de la plantilla, 829 trabajadores. Según declaraciones de un trabajador y delegado sindical de Telemadrid se han deshecho de toda la plantilla fija del área técnica y han dejado a quienes nosotros llamamos redacción paralela, los periodistas que escriben al dictado y que han sido contratados a dedo. Telemadrid encarga la elaboración de programas a empresas como la productora Secuoya, en cuyo consejo de administración está el ex portavoz del gobierno del Partido Popular, Miguel Ángel Rodríguez. No sabemos cuánto gana Rodríguez, pero en Telemadrid hay ocho directivos que cobran más que el presidente del gobierno de España. El jurado del séptimo premio internacional, Julio Anguita Parrado organizado por el Sindicato de Periodistas de Andalucía en colaboración con la Universidad de Córdoba y el Ayuntamiento de esta misma localidad ha concedido el premio de esta edición al periodista griego Costas vaxevanis por su lucha valiente e independiente contra la corrupción en Europa Vaxebanis se hizo mundialmente famoso tras publicar la lista llamada Lagarde, la lista Lagarde en la que figuraban los nombres de los griegos, entre otros ciudadanos de distintos países europeos, con cuentas bancarias en Suiza. La dirección de la Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals ha acordado suspender los contratos que tenía con productoras y colaboradores de las corresponsalías en Andorra, a Alurgell, Sardaña, Perpiñá, Terras de Lebre y Pallars. ¿Defendemos el modelo de televisión pública o te unes a los medios de comunicación libre y autogestionada? El 11 de marzo de 2011, ahora hace dos años, un terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter desencadenó un maremoto con olas de hasta 40 metros de altura en la costa noroeste del Japón, causando más de 18.000 personas muertas o desaparecidas. Posteriormente, la central nuclear de Fukushima Daiichi fue dañada gravemente por el tsunami y cuatro de los seis reactores nucleares entraron en fusión... ...produciéndose diversas explosiones y fugas radiactivas. La empresa TEPCO, propietaria de la central de Fukushima... ...y el gobierno japonés, negaron inicialmente la gravedad del accidente... ...ocultaron información y sólo pidieron la evacuación voluntaria... ...a las personas que vivían en un radio de 20 kilómetros de la central. Al cabo de un mes y medio del desastre... La zona de evacuación se amplió hasta 50 kilómetros. Hoy, dos años después del accidente, la ciudad de Tokio registra niveles de radioactividad alarmantes. El pasado mes de enero, en la costa de Fukushima, se han encontrado capturas de pescado que contienen 2.500 veces más de cesio radioactivo que el límite legal establecido para el consumo humano. Se calcula que cada mes se escapan 45.000 litros de agua radioactiva de los reactores de Fukushima. El impacto en la salud de los japoneses lo sabremos con el tiempo y en función de la transparencia informativa de la gestión gubernamental. A nivel económico, el coste de la catástrofe se estima en 250 billones de dólares. Por ahora, este coste solo lo está asumiendo el gobierno, que ha nacionalizado la empresa TEPCO. Desde marzo de 2011, los 54 reactores nucleares de Japón se encuentran parados. En 2012, el gobierno decidió reabrir dos reactores de la central de Oji, a pesar del desacuerdo social. Cada viernes se hacen protestas antinucleares en todo el país. El Centro Social Autogestionado, la nave espacial, en el barrio del Poplanou, de Barcelona, ha recibido la notificación para el juicio de su desalojo fijado para julio de 2013. La denuncia ha sido presentada por la constructora Sácir Vallarmoso, propietaria del inmueble. No obstante, el circo, la danza y el cabaret, entre otras actividades habituales del centro, continúan en marcha. La nave ha sido uno de los escenarios del Festival Pobre Nou, celebrado los días 8 al 10 de marzo. Se nos ha pasado aquest festival a la agenda de la corneta. En fin, más información en lamacabra.org. En España... 11,6 millones de personas se encuentran en situación de pobreza o en riesgo de caer en ella, según datos de la Red contra la Pobreza y la Exclusión Social. El 91% del empleo destruido en los últimos cuatro años eran puestos de trabajo que ocupaban menores de 35 años, según datos publicados por la encuesta de Población Activa. En los últimos años, cerca de 200.000 jóvenes españoles han emigrado a otros países para estudiar o buscar trabajo. Cuando se incorporó a la Unión Europea, España contaba con un 20% de población activa dedicada al campo. Ahora ronda un 4%. Sin agricultores ni agricultoras no es posible la soberanía alimentaria. Repoblament Rural, un movimiento de transición desde la actual sociedad tecnoindustrial capitalista hacia una sociedad formada por comunidades autónomas y sostenibles, ha publicado en su blog el Manual Básico de Convivencia en Comunidad, especial Comunidades Rurales, que se puede leer en la web repoblament.wordpress.com. La central nuclear de Cofrens, en Valencia, ha sufrido más de 100 incidentes de seguridad en los últimos 10 años, según reconoció en diciembre de 2011 el Consejo de Seguridad Nuclear. La central de Cofrens perdió 4.000 litros diarios de agua de refrigeración del reactor. Los incidentes más graves de la central nuclear catalana de Ascó han sido la fuga de agua radiactiva de 2006, la fuga de radiactividad de 2007, que fue ocultada durante cuatro meses por la empresa Endesa e Iberdrola, y el vertido de 25.000 litros de agua radiactiva en el año 2011. La central nuclear de Vandellos, en Tarragona, sufrió el 19 de octubre de 1989 el accidente más grave que se haya vivido en una central nuclear del Estado español. El origen del accidente fue un incendio provocado por el fallo mecánico de una turbina, lo cual provocó un fallo en el sistema eléctrico y de seguridad que impidió la refrigeración del reactor. Según reconoce el Consejo de Seguridad Nuclear, si el reactor hubiera llegado a tan solo 3 centígrados más de la temperatura, el accidente hubiera tenido consecuencias indescriptibles. La coordinadora Tankem Nuclears dice en uno de los párrafos de su manifiesto que durante 60 años la tecnología nuclear operativa ...civil y militar... ...ha ido dejando rastros de sufrimiento... ...configurando... ...una de las peores amenazas... ...para el futuro de la especie humana... ...y otras formas complejas de vida... ...con su legado... ...de residuos radioactivos... ...de decenas de miles de años... ...de actividad... ...y de enormes arsenales... ...de armas de destrucción masiva... ...el portal... ...crisienergetica.org... Titula el último artículo publicado en su blog con las siguientes palabras. A dos años de que se iniciara el percance nuclear en Fukushima, Japón, la situación en la central nuclear continúa siendo extremadamente delicada, caótica y representa un desastre planetario en potencia. ahora en, en junio de este año ahora 21 años de historia. Este local lo conseguimos los jóvenes de Trinidad Bella cuando el movimiento juvenil y antimilitarista era muy fuerte. Justamente nos lo cedieron un mes un mes antes de la inauguración de las Olimpiadas con la asociación juvenil Tlocantrini. ...para que realizar a cabo pues todos sus proyectos... ...que eran eh, tener locales de ensayo... ...para los grupos de del, del barrio... ...y dar salida a esos grupos mediante conciertos... ...mediante este local... ...y la solidaridad fue una cosa que... ...que nos llegó bastante a nosotros, lo sabes... ...y siempre durante estos 20 años hemos cedido... ...hemos dejado el local... ...a un montón de... ...a un montón de colectivos para financiar... su lucha. Es un local, yo del Ayuntamiento... ...a una asociación... ...que siempre ha sido autónoma... ...autogestionada, que, siempre, que no ha dependido de ellos nunca... ...que todo lo que se ha hecho en el local... ...ha sido porque nos lo hemos currado nosotros... ...con nuestro esfuerzo y con el dinero que hemos sacado... ...en conciertos... Y nada, el sábado 16 de febrero había un concierto programado para celebrar el segundo aniversario del Atenor Libertario del Palomar y el viernes por la tarde se presentaron aquí seis secretas de la Guardia Urbana con una notificación del ceser de actividades para el sábado 16 y posteriores eh, con orden de que si se realizaba alguna actividad de concurrencia pública Corrían entrar, presentar el local Incluso revisar todo el material Estaban aquí aparcados en la acera Para que no se realizara el acto Y conforme iba pasando la tarde Incluso la noche El dispositivo era más grande Hasta que llegó ocho furgonetas de antidisturbios de los UFAS Con la carta ya simplemente bastaba Y ocho furgonetas de antidisturbios Pues ellos ya marcan hasta dónde están dispuestos a llegar Y cuál va a ser el, el nivel de lucha una fue que por sorpresa nos juntamos 60, nos encontramos al regidor en Trinidad Bella donde iba a dar una conferencia de un nuevo plan integral de Trinidad Bella donde parece ser que nosotros no estamos. Incluso hablando con él en la calle nos dijo que, que entráramos en la reunión que nos intentarían integrar de alguna manera y le dijimos que que se tenía que integrar en el barrio era él que nosotros llevábamos 21 años aquí integrados y más integrados. Pero bueno, nosotros sabemos que nuestra lucha va a ser presionar desde la calle y os pedimos que estéis atentos porque vamos a hacer concentraciones, vamos a hacer manifestaciones si hace falta. Estamos entregando una campaña donde hemos sacado un comunicado que ya lo hemos distribuido por diferentes medios de contrainformación y que es lo que antes ni nos se toca y 20 años no se tira, así como así. Doncs eh, tinc un fragment d'aquest manifest, d'aquest comunicat que deia aquest noi de Rock and Trini i que el llegeixo per acabar doncs, de, de tancar aquesta notícia. El fragment d'aquest manifest diu així, el passat 15 de febrer el local Rock and Trini va rebre l'ordre d'assessament d'activitat. Es va ordenar el precinte del local i el requisament de tot el material en cas d'incomplir l'ordre. Trinitat Vella ha estat sempre un barri lluitador i solidari i tot el que s'ha aconseguit ha estat a través de la lluita. El rock and trini s'ha guanyat després d'anys de batalla pel moviment juvenil a la Trinitat, que no desapareixerà per un cop de plom. Ni calma ni silenci. Des d'aquí ens solidaritzem amb tots els centres socials ocupats i altres projectes autònoms que estan sent amenaçats per aquesta onada de precintes. La revoltosa, Canvies, etc. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. Són les 8 21 man, minuts, les 8 21 d'aquest matí del dimarts... I continuem aquí a la corneta de Contrabant d'FM amb més coses. Ara li toca el torn al doctor Gerraiz, que ens presenta doncs un nou capítol de la resolució alternativa de conflictes. Resolució alternativa de conflictes. Thank <laughs> you. Bon Dr. Herreis Bon dia, senyor Jordi Benvingut a la corneta un dimarts més Gràcies, gràcies a vostè i a tothom Per cert, mai l'he dit, però pronuncio bé el seu nom Dr. Herreis, eh, ho dic correctament? Sí, no està malament, podria ser pitjor Podria ser pitjor, senyor Jordi, sí Bueno, em pot tota adonar bona intenció del món eh, Dr. Herreis Clar, no ens ha passat mai cap document, ni, ni cap escrit, i jo li dic com vostè em, dic, em diu que s'ha de dir, doctor Herreys. Doctor Herreys és, és, és molt, molt correcte, senyor Jordi. No, no, no, em, vagi, no em remeni les coses per perquè, perquè què vol dir que no li ha passat mai cap document? No, no, no estic qüestionant res, eh? Jo sé que vostè és un ciutadà europeu i, evidentment, com a tots els ciutadans europeus, pues, eh, té tot el dret de participar en aquesta Ràdio Lliure. Well, pensava que vostè voldria referències, al el diner, o alguna cosa. I si no és europeu, també, eh, evidentment. Ah, ah, ah, com es posa trampa d'esta mateixa, senyor sí. Jardí. Ah, merda, senyor Jardí. <laughs> <laughs> M'he fet l'autobramanya ja mateix, oi? Sí, sí, sí, sí, Vaja, sí. Si no, tan política d'incorrecte aquí, de, tan, de, tan, tan cutofluix per pels estrangers que al final... Clar, aquí sembla que, que en ningú està qüestió en l'Europa de la fortalesa. I no l'estem construint entre tots? Acasso? Mm. Bona pregunta, bona pregunta, Jordi. No en són còmplices, d'alguna manera? És una aula. De totes les a vostès avui se li ha el proloberro <laughs> que no vea. Què m'ha estat dient? M'ha demanat està... el DNI, m'ha demanat referències, m'ha demanat que només els europeus poden viure aquí... Una pena! Oi, <ríe> el Lo que li preguntant és si pronuncio bé el seu nom. Ah, perfecte. Pro, pro, pro, a veure, no diria que el seu alemán és de la guerra, però és correcte. Ni tan, ni tan de sols de la Hanisa, però... Correcte. D'acord. Molt bé, doncs, doctor Herr Reich, en, què, en, què, en quin punt estàvem? Havíem parlat de les negociacions la setmana passada... Sí, francament, ja portem dues tres setmanes amb, la, amb el tema de la negociació i crec que ja, evidentment, podia entrar més en profundament amb tot plegat, però crec que ja és suficient. Ha dit francament? No? Franc, franca, franca, Franc, franca. Vostè és alemany, no? Ja. Ha dit francament? Francament. No volia dir res, No d'aquí, d'aquest personatge no sé, no, com vostè posava en dubte la meva noblesa i la meva bona intenció i la meva ciutadania mm, vostè no m'ha acabat de dir d'on ve encara tampoc perdoni que tregui aquest tema aquí Va, però raó. ara, ara veure, això vull que és de Gestapo no, no sé què ve tot plegat aviam, vostè vol que parli tal o meu o vol que faci una, una fotografia de la meva persona, què vol? Jo crec que aquestes alçades, després de fer nou programes, la gent mm. potser té, té ganes també de conèixer-lo una mica més. Bueno, pues, realment, jo sóc fill de, de moltes coses, mm. de moltes coses. A veure, el meu pare era alemany, i ma mare era francesa, i porto molts anys vivint aquí, els meus avis són un, tinc un avi que era escocès, l'altre l'àvia era, era canadenc, sóc una, vull atendre l'anunci de Benetton i tirolès no en té cap de familiar els cuernos com les cabres tiroleses els cuernos com les cabres tiroleses no coneixia que hi havia cabres tiroleses sí, sí, cabres i cabrons molt bé molt bé doncs, perfecte direm que serà el doctor Gerra és de Baviera o no ho entès bé no, m'ho parlaré de Baviera, de Munchen molt bé jo al costat aquí. Molt bé, doncs, potser no anem tan enca mal encaminats perquè algun dia li trauré alguna qüestió sobre el nazisme i com el, el nacionalsocialisme va, va anar ascendint. ascendint. I, i bé, podríem dir eh, que seria interessant estudiar com la, la població doncs, va anar caient a les grapes, a les, a, les a les urpes del nacionalsocialisme i, i com, doncs... Va, va passar el que va passar amb la gran guerra la no? mm -hmm. segona guerra mundial però això ja, ja ho parlarem un altre dia si, si li sembla bé fer ah, sí, sí, aquest que, anàlisi si sí, tornem a la mediació la reconciliació ni borreixo el tema d'avui o què? perquè està, està constantment traient temes que no venen a compte ara mm -hmm. què collons sento de parla del nazisme? De no, jo li proposo temes per més enllà no a tampoc estic perdem me per els... Eh... Cerros de l'Opera. Molt bé. Es nota que fa temps que viu aquí. S'està arrelant molt bé. Eh? <ríe> doncs això pot ser interessant. Si vostè ho diu. Pensi que ara mateix al Castell de Montjuït hi ha una exposició que ens parla de la Legió Uncòndor uh -huh. i com el nazisme uh -huh. va fer experimentació i va estar bombardejant moltes poblacions ah, sí, no? i, i molts trons de batalla de... de del front republicà però especialment en aquesta exposició que hi ara i que no he vist però que hi ha al Castell de Montjuïc ens parla, de, qua... Perdó? Sí, ens parla de, de quatre pobles de Castelló que els van destrossar ah, completament sí? els sí? van esborrar del mapa pràcticament com es va fer a Guernica que és el cas més exemplar no? sí, i més sí. bèstia però a Castelló mateix, ben a prop d'aquí ja, ja va haver aquest bombardeig i s'ha demostrat que estaven doncs, posant a prova la maquinària, les aeronaus i també les bombes. Mm -hmm. I, és més, el, un dels aeròdroms de la Legió condor dels nazis estava a l'Escènia. Oi ah, que sí. parlàvem de Solís fa la sí. sí, sí, sí, setmana sí, passada? Sí, sí, pues, sí, avui podem tornar a posar l'exemple de com els van sí. matxacar ja des de fa molt temps, totes les zones de les Terres de l'Ebre, amb aquest aeròdrom de la l'Escènia, on despegaven despagaven doncs, tots tota, els avions per anar fer els bombardejos durant la guerra civil. Però això quan s'arria la, la zona que ja era blava, això ja s'arria al, al final de la guerra? Bueno, clar, i, el, I els nacionals havien, havien arribat doncs, a Catalunya i, i clar, quan, el, quan es construeix l'aeròdrom de, de l'Escènia la doncs és a l'any 38 però ja va ja estar avançat. Sí, sí. sí. I, però llavors era... era un aeródrom nazi alemany. Era un aeródrom nazi alemany, sí, sí. Tenia com una 500 persones, podríem dir, més o menys, i, i s'han, diguéssim, trobat documents on s'explica amb moltíssimes fotografies aquesta presència. I hi ha un documental també que es diu Entre dos fronts, entre dos fronts l'aeródrom de la Sènia, i està prou bé. Ah, molt bé. Per veure realment doncs, la importància de... de el que són doncs els avions, l'aviació en totes les guerres. Ara últimament se'n parla molt amb, amb totes les naus no tripulades, però no s'ha d'oblidar que, tot i que hi hagi els drons, ara com una arma més que la indústria militar està desenvolupant, doncs les les els avions segueixen funcionant. Perquè, Jordi, eh, eh, què són els drons? Expliqui'ls què són els drons, sisplau. Bueno, ara, ara no, no parlem el fil perquè sí, n'hem no sé de recuperar. No sé què conies és un dron. A mi són el Gal·ló de la Guerra de Galàxies. Què és un dron? Bueno, un dron seria un, un UAF, tècnicament és UAF, que són naus no tripulades, no? A com un Vehicles no tripulats. O No, perquè són dels exèrcits i de, i de les forces mm. de, de defensa de, i de seguretat. I llavors que són avions de la detergència? Sí, informàticament. Sí, I què són que sonen, que aquests xismes? Poden fer observació, com per exemple per observar les fronteres mm -hmm. de l'Europa de la fortalesa, per exemple. Segurament Indra és qui desenvolupa aquest, aquests drons, aquesta, aquests vehicles no tripulats, com el Mantis, que ja en van parlar el, a la corneta la segona corneta o la tercera, ja vam parlar dels mantis, a, a aquests vehicles no tripulats que serveixen per observar i per donar dades però no disparen eh, projectils. En canvi hi ha altres, hi ha altres nous no tripulades, altres drons que sí que poden destrossar-te una, una casa o, o qualsevol objectiu militar, evitant les baixes dels de, conductors, dels pilots, clar però no són molt no eh sí, estan per exemple s'han donat molts casos un no, no tenen bona punteria, diguésem, que et venen la gran tecnologia, perquè això és tecnologia que desenvolupa la indústria i és un boom, però no són tan fiables, que falla com una escopeta de ferria. Sí. Sí, sí. Ah, doncs, i sí. sí. tenim un problema aquí, però és clar. El, si els targets no són no no no s'acertan. Bueno, tenim un problema Houston, per, per mols de que segueix. Doncs ja sabem, els danys colaterals, no, com el teu programa, dels no, programes de no? Jordi. Bueno, és es, acció, no? Això són els titulars, els danys colaterals, pues partim a una explicació una mica, no? I, i, va, i estem a a rat, per resumir davant estem a la set punyetarra de acciós, Jordi. No, estem a la seva, doctor Herráis. Estem pujant parlant dos rones i els danys colaterals. No, va. Digueu, ve Tenim aquesta exposició del Castell de Montjuïc, la Légion Condor. No, no, no. Tenim un museu també a la l'Escènia, amb l'aeròdrog de l'Escènia. La interessant, interessant, interessant, eh? També tenim aquest programa que potser farem algun dia, si vostè vol, amb la seva col·laboració, Quina, per parlar... Quina, dossier OVNI? No, <laughs> aquest també, si vol, però ho deixarem per altres programes. Nosaltres ens centrarem potser més amb altres anàlisis, potser més rigorosos. No dir que els altres programes no siguin rigorosos, però siguin sí la temàtica, però doncs no serà la nostra... I jo crec que seria interessant per veure com, com es cou la complicitat entre un règim que va doncs, fent xup-xup amb l'odi i amb el racisme precisament per després doncs, portar-lo cap a la guerra. No? Mm -hmm. Les pors i les aventures, etc. Aventures diabòliques. Molt bé, molt bé, Tornem ara, sí. Vinga, que sí. portem ja un, uns, un, uns quants minuts, ja, d'introducció. Vull tornar a repetir la cortina, sisplau. Molt bon dia, senyor Herrreis. Estem... Molt bon dia, doctor <ríe> Herrreis. Així t'arrigues una mica. Perquè no sé si on estic. Digui'm, digui'm. Som, ah. som a la corneta. Ah, ah molt sí, sí, sí, sí. Dimarts. Dimarts. I hem de començar a parlar de la negociació sí. per acabar... Aquesta temàtica... No, no li preguntaré si pronuncio el seu nom, doctor Gerra... No pregunti, no pregunti... Ah, parlant parla d'objetos voladores identificados, a, a, a, a, a, a, a la setmana passada, que al final van acabar el... afirmant el tema aquest iverri, va ser el cas? Sí, sí, sí. Mm. Sí, molt interessant. És un cas que ha estat molt ben resumit, mm -hmm. en gran part, no al no 100%, per, una, per un diari... Hi ha un article que, que resumeix bé aquesta negociació, però, no, com dèiem, avui volem avançar i no sé si, si ens serveix o no a l'exemple d'Iberia, aquesta fusió de, de, o absorció de British Airways i Ibèria per, per a explicar una mica la negociació d'avui. Ens serveix o no? No. Molt bé. Bueno, que, direm que la mediació, si és que hi ha hagut mediació en aquest que ha sigut nefasta, perquè el 80% dels treballadors... Al Setmana al carrer, per tant, no sé que s'estava mediant allà i és una regulació ben dràstica i, i aquí està, a l'exemple Sí, però a mi m'agradaria fer tres declaracions respecte a aquest cas Primer el que ha dit vostè, vull dir, perquè diu avui el 20% dels 3.000 eh, i picos despidos ens faran amb en el qual, quina merda de negoci és aquesta eh, Segon, diu, el, el, el, el plan del mediador tots els mitjans plens amb l'expressió, el plan o la proposta de mediador, això no és un mediador, un mediador mai pot fer propostes, tal com veurem en el proper programa en el proper programa que parlarem de mediació un mediador, si fa el que fas és mediació, no pot proposar en tot cas seria un conciliador o seria un facilitador però és facilitador també tampoc pot generar propostes és una figura un conciliador que s'han a la butxaca i després evidentment que molts, alguns dels sindicats no estaven d'acord amb l'acord final amb el qual no s'han contemplat les necessitats de totes les parts amb la qual cosa sé que collons vull dir, ja està clar que hi ha, hi, ha, hi ha una sèrie de persones que no que continuaran amb les seves i després diu que en 2016 potser voler anar a negociar les condicions laborales i salarriales vull dir, això són assumptes eh, que es deixen Uh, per resoldre amb un futur. Val? Això dintre dels acords de medició pot passar Acord, uh, punts dintre l'acord que són depenents del futur. Però si no es tanquen molt bé, es poden tornar en rearrir, m'explico i poden ser font de conflicte. Una altra. O sigui, la negociació aquesta jo, des del punt de vista si pot evidentment clarrícidament a la baixen per part dels, dels treballadors. El mediador, aquest senyor, no sé què collons, exactament pintava. I després, res, està en eh, fa, fa la pinta que ha estat molt mediatitzada pels... pels... pels pel poder. I la colleta ressociada, l'actual. Vull dir, normalment no, no, no, no fa gens de, de boig. L'únic, l'única cosa que em satisfà és que, el, bueno, la paraula mediador ha, ha sonat molt, encara que ha estat mal emprada. <susurra> ja mm -hmm. Bueno. No, però avui, senyor Jordi, m'agradaria i per acabar el tema de la mediació m'agradaria... Ai, de la mediació, de la, de la negociació m'agradaria parlar d'unes un, eines per preparar-se personalment abans d'entrar en negociació. I de dues coses. Un, parlarem de del que és la preparació personal, que són cinc, sis punts que una persona eh, és bo que segueixi abans d'afrontar qualsevol procés, sigui de negociació sigui de mediació, si el que vulgui o simplement un procés per parlar sobre problemes o conflictes que tingui amb una altra persona val? i després una tècnica d'Uri, Uri és un, un expert en, en gestió de conflictes que aquest va estar molt vinculat amb el tema de Camp David d'això, Fisher i Uri són els grans mestres de la negociació col·laborativa Camp David està relacionat amb Palestina potser, sí, i uh -huh. Israel sí, uh -huh. amb les, les, les negociacions que portaven amb el senyor aquest amb el de eh, aquest, el president dels Estats Units del 777-78 de que ara està un ambull de fundació Propao, jo no sé què, la Biyets. fan molt de mediàs internacionals. Sí, carter. Són, són són, aca són, són són que és una de Harvard, que sé jo. Són bo, no, la mica? Sí, sí, sí, és sí, un Són ah. la de Harvard, de negociació col·laborativa. I de fet tota tot tot tot la proposta va cal Bargain Set allò. Te mm -hmm. han parlat i tot això és, és, es diu la la negociació de Harvardiana. L'escola ah, de Sarver, la negociació. A més l'equip proposen, cret per fer xerir o res. Bueno, tampoc ens espantia ara l'audiència perquè ens ha dit que el, aquests sis passos que ens comentarà avui serveixen per qualsevol tipus de resolució de conflictes, no només en negociació, sinó per un diàleg, o per una assemblea, o per una xerrada, per una cosa familiar, qual que sigui. Sí, encara que sigui que vostè parla, parla la massa pues doncs ens serveix. I després, una tècnica feixa per URI, que, que es diu Negociación por penetració. que vostè hi vols, si vostè pensa molt, no, vostè per penetración, s'ha de dir? Bueno, últimament tenim un fitxatge d'una tra traga sables, una traga espades, que, que està present al bloc de la corneta. Si algú vol veure doncs, com, com doncs, un especialista es un sable, doncs profundament ho pot veure... Però no és que sigui la nostra, la nostra especialitat. Nosaltres fem difusió de circ i espectacles mm. doncs, arriscats, però tampoc som especialistes en això. A la part de regressió No, en aquest cas les passa a penetre sense, sense arrasgar doncs, cap part del cos, però arribarem fins a l'estómac, un, un bon regressant més. Va, llavors, que no això... sé de, de quin tipus de penetracions vol parlar vostè. No sé, de la negociació per penetració. És, és un tipus de negoc... A veure, som 4 Però, però no es, ara no es parlarà d'amor lliure, no, vostè? Ah, no no, no, no, no, tant de bo. Tant de bo, i aquest més per anar al ciu, en el món. Però mira, mira com estem. He avançat amb tot minús amb això. No? Com a mínim amb, amb el que... Amb, amb el meu... La meva vida, l'Arba Ferreix. Potser vostè, vostè, vostè, no sé, val més avançat que jo. No sé, aviam, acabi d'explicar això de la penetració, de, de què va, perquè per ho entenguem. Va, doncs, no, bàsicament... Abans sí. de que estic dient de machistes, perquè clar, la penetració... Sí, encara ens potser... a la porta avall de l'estudi, eh. Potser, no? I, i, I potser criticaran més el mateix que he fet jo, no?, perquè no té per què. Exacte, o sigui? exacte, exacte. Tu pots penetrar... Amb... viu el que vulguis No ve par que sigui una verga. no te no, parquè. No. És una verga en set, no no no oh! -se no set. cosa. O sigui, aquí ja. Sabemis el problema per segona vegada. La no, si vostès tapen la Avui acabarem malament. Veu, veu, veu, veu. A tranca i barrantes. Barrantes de l'arancada. Continui, si us nos una mica. Salteran. No, aquest, aquest són són cinc punts. Són cinc punts que el que fan és una, una guia actitudinal de parts. Teva si tu has de negociar afrontar un procés de diàleg, val? Se'n diu eh, negociació per penetració, però simplement són cinc passos que et guien de l'actitud. Ja està. Si tocarem aquests dos temes, ja està. Llavors, diga que hi ha moltes coses pendents. Porró, jo crec que em donen les eines bàsiques perquè les persones i els nostres oïns s'apiguen a partir d'ara planificar-se una negociació amb Déu mana, i les eines bàsiques per poder afrontar amb èxits un procés de negociador. Després hi ha més tàctiques, no? de les, de les tàctiques porres eh, dintre de, de les negociacions i després hi ha totes les tàctiques de xoc brut i tot això, que llavors jo al sang comano a agafa més viatratura sobre el tema per aprofundir una mica més en això, val? Per exemple, una, un llibre bo seria eh, Obtenga vostè el sí, crec que es diu així, de Fisher riurge Obtenga vostè el CIC. sí? de Fisher-Iurray i, i l'altre uh, de Fisher-Iurray que, que no me'n recordo que es, es diu el nou o així no, no me'n recordo, vostè, qualsevol persona que vagi a internet a una lliureia busqui Fisher-Iurray en negociació o en la part de gestió de conflictes i trobo ara, vale? molt bé, molt bé, bé vinga, va. la preparació personal, què diu? Veure, es recomana que abans de passar qualsevol procés negociador, de diàleg una persona tingui en compte 6 punts Primer La interacció del pensament-sentiment-acció Què vol dir això? Vol dir Que hem de modelar molt nostres, El nostre estat emocional I posar-nos en disposició Adequada per eh, poder eh, Controlar les possibles dificultats Que es trobin en, en el diàleg En el procés negociador Val? Vol dir que jo per exemple eh, Quan jo, em, jo sento que com Quan em sento malament Penso sobre que es basura i amb la qual cosa fa re coses xungues, no? És a dir, tothom malament, o el que sigui. Anem, anem a posar el típic cas de que jo vaig pel carrer amb un dia xungo, estic deprimit, tinc idees negatives, el món és una merda, eh, em sento malament, i llavors ni l'acció ni de, de res. Aquest sentiment i aquest pensament se'n volen reflexar de l'acció, oi que sí? Ni de caminant pel carrer, restant els peus, que vis mirant la, la serra, sap? Mm -hmm i tot això s'emborra és, és, és un triangle que es va repetint llavors, és molt important que abans de qualsevol procés de negociador o treballi el meu, aquesta disposició val? evidentment canviar el sentiment és molt difícil val? el sentiment és una via són, són les vies que van paral·leles al pensament sí? i llavors eh, la persona té poc control sobre el sentiment a no sé que vostè sigui un, un, una persona absolutament un yobi. un jovi treballada Vale, a nivell místic És a dir, sigui vostè un iogui eh, Si no és així Si som mortal, com ho soc jo O som la majoria doncs Una de les portes per poder treballar el sentiment És el pensament o l'acció Pensament, com? Lo típic que es diu ara Pensamiento positivo aquestes, aquestes calçons que se les repeteixen no? A mi mm. eh, fa gràcia perquè Això, això se'n diu la psicologia positiva No? que en aquest món, és a dir, et donen pel cul pels totes bandes, i a sorra, ets de riure i pensar positiu. Pues que no es jonen! <ríe> molt bé, però sí, que no es no? o sigui, puc reproduir el gest que acaba de fer? <ríe> sí, perquè és sí. que ha aixecat dos dits. Dos dits. Sí, sí. no l'he fixat ben bé, ha aixecat dos dits, oi? Mm-hm. Quin és el, el pulgar, l'índice... El, el, el corresson? El corasson. Doncs aquest. Fagio, no? Sé Fagio. No? Sí, sí, sí, és a la plaça. sembla correcte això en un programa com aquest? Eh, sí, sí. Tan sí, sí. acadèmic ni aquest tipus d'expressions. No, no. Que... L'haig de monestar d'aquesta manera, com si fos un alumne. <ríe> sí, vostè, sí, sí, no ja fa 20 termos, però una acabat fins a les pilotes de tot. Que he, he, he fet que, la peineta, no? Que quan va sortir a l'Arsen, aquest, fa unes setmanes. que Aquest senyor que ha robat milions. El comptable del PP. El Sí. Doncs mm. pues això, he fet el mateix. Bueno, també ho va fer l'Aznar, A no? la seva època. No, l'Aznar s'ha de fer sí, la peineta. Bueno, mm -hmm. li diuen la peineta, no? De, és, és igual. Estem d'acord, estem d'acord. Que t'estan fotent noces per totes bandes i, i que... no només has de posar la, la gauta sinó que s'ho has de somriure. No? Ah, exacte, exacte, que això ja és la, la, la letxa. Bueno, doncs llavors el que es diu és, abans d'iniciar el seu procés per negociador és canviar aquesta actitud més, de, més, més estressada o més de pensament negatiu o més de sentiment negatiu o d'hostilitat cap a un pensament eh, més positiu i que ens permeti afrontar les dificultats que sortiran segur amb èxit, val? Llavors tot això, si jo tinc aquesta prova de disposició positiva, ja' se'm veurà reflectit en l'acció. Tindrà més seguretat en mateix i, en conseqüència, el procés negociador mirarà molt millor. Jo em sentirai més segur, l'altre veurà que estic més segur, en conseqüència, tot, tot sortirà més a pedir-te boca. Diguéssim que, per exemple, i no li poso el cas no. perquè el, el tractem, eh? perquè... No l'he seguit en absolut i, i possiblement vostè tampoc, però en el cas de la negociació entre les FARC, la, la, el grup guerriller colombià i doncs, uh, suposo que el, el mateix govern eh, colombià, ja doncs no es pot anar una actitud guerrera, no? una, anar amb una actitud, doncs, no diré conciliadora, però com a mínim tenim molt clar quins són els objectius del que s'està parlant allà. Correcte, és molt important. I una serenitat mínima que, que no és la que tens al cervell quan estàs actuant per fugir o, o per atacar. Correcte, correcte. Serenitat és la paraula. Aquesta, aquesta és la paraula. No, no, no és una actitud qüestionadora, és una, una actitud cerebra. Perquè tingui en compte vostè que l'altra part, depèn de l'estil negociador que utilitzi, pot fer coses per fer-lo saltar. Llavors, és molt important l'autocontrol, perquè quan jo m'exalto, quan jo perdo el control dels meus impulsos, a llavors tinc la, la capacitat menys capacitat de raonar un psicofisiòleg ens, ens explicaria aquí que tot el tema de, de la, la, la, la presa que, per exemple el cervell podria ser com un ordinador on hi ha dos programes fixes que sempre estan rolant a part dels el cervell el cervell autònom que es diu independent el cervell autònom que costa la respiració la, la, la, la, la temperatura o el programa a part d'això eh Podríem dir que hi ha dos programes Que són les emocions i el, i, el, I el pensament O la cognició Lo cognitiu, lo racional Bé, Llavors, d'aquests dos programes El que sempre tindrà prioritat és, Són les emocions val? De manera que Vostè, vostè n'hi ha passat mai Que està, per exemple, treballant amb un ordenador I li salta l'antibirros i comença a fer exploració d'antivirus. Mm -hmm. I no, no, no li va més, més lent la computadora Sí, ara sí a mi sempre. <ríe> bueno, la qüestió és que, pues, imagines que el, el, el, el, els sentiments, les pues, emocions s'arrien en l'antibirro, s'hi té prioritat. Val? Dintre del nostre software, per dir-ho d'alguna forma. Llavors, quan, jo poso, eh, quan les emocions se m'activen, se m'exalten, tinc menys capacitat de, de, de pensament i de cognició. i de recició. Con lo qual dic més tonterries, penso pitjor, faig tonterries, amb lo cual, encara, això em posa més nerviós, com la qual encara més, més em bloquejo més emocions, com la qual encara em bloquejo més cognitivament. Va, llavors, si jo continuo aquesta serranitat <coughs> i vaig amb aquest treball fet de serranó, em serré molt més eh, fort davant de qualsevol estímul o amenaça o actitud eh, de, de burxada a l'altra part. Sí, no, no, no, no puc perdre res, de cap moment eh, de cap forma els papers, perquè hi torno a insistir ja moltes vegades que utilitzen les persones estils més competitius i llavors de, de tocar els collons, val? són tàctiques de, de ser, teixen brut. Sí, perquè saltis i, perquè i dic, saltis. ah, doncs me'n vaig perquè no es ah, vostè. No? Wow. Va. me'n vaig, llavors queda bé davant dels altres, tu quedes com un autèntic idiota. Sí, sí. és abans que parlávem d'aquests gestos que ja vostèma, el de do sí, sí. una amiga com el que te pego llege, no? del Boyer, una mica potser. Correcte, no ve sé. no, el cans, però <ríe> és un exemple de, de perdre els papers, el sí, no, sí, que sí. te pego eh? exactament no, a la magistra li no? va fotre, un, va fotre una, un crochet, no? perdre els papers, clar. És uh, eh? mm, perdoneu per l'exemple, eh? perquè -sí, resulta una mica difícil a vegades Imaginar-se el context, però suposo que cadascú ha imaginar el seu context i la seva necessitat a l'hora de dialogar i negociar, no? Perquè ens anem extrems des de les FARC, Carol Boyer per aquí, que no sé què pinta, però ha sortit. Vull dir que són, eh, diguéssim, eines que es poden aplicar en, en, molts, contextos. en, en molts contextos, en moltes situacions. Des de tota alguna i, I també en aquest cas, no, no diem que no, no hem d'aixecar de el cos expressi. No, no hem de limitar les expressions emocionals perquè probablement a la vida quotidiana tenim un problema greu o molt greu degut això, però un cop hem de negociar o de dialogar, doncs sí que va bé tenir serenitat. Això no vol dir que se, que se li diguin les veritats de la gent, o sigui, de fet quan estàs i potser trobes l'adjectiu més adequat, no? i en tot de, de dir fill de puta de merda, doncs li dius... Eh, cabronazo, cabronete, cabronazo Cabronazo, ¿no? O rompefarrolas O me apapeles O me apilas, como traía aquel, ¿no? ¿Qué hubo eso? No sé, di que sí, como entes No no sé si que hubo de ella, me apapeles Sí, pues ¿eh? sí, Ayudé al García José María García. Ah, no, el, el, el, el, el, el, el, el botanito. El mea mm. pilas, mea farroles o pisafarroles. No sé com el deia. No, no, jo a la pensa diguéssim el esportiu no l'he seguit mai. Sé que feia està, un problema... Un... No és molt interessant. Sí, sí. <ríe> sí, sé que feia un problema de ràdio amb molt seguiment. Sí, sí. El botanito i que tenia doncs, la seva gràcia però no, no, no sabia què deia això. Sí, deia moltes notarriades. Bé, bueno, doncs això, aviam... Eh, aquest no tenia pèls a la llengua, eh? No, no, no, que per això ho van empurrar. Ho van empurrar viure, en aquest seu. Sí. Mm. Doncs, pues, pròximament, això, fora de la taula de negociació, està molt bé que cadascú per es perregi i estigui amb vostè, que potser es falta més capacitat d'expergència sincera i de, de les emocions, però en aquest cas és positiu. O sigui, primer, tindre en compte això, aquest la seranó, val? És molt important la seranó. Dos... A poder de pensament positiu. Què vol dir això? Eh, Un ha de tindre confiança en si mateix en les seves capacitats. Val? I pensar que... Eh, si jo crec que les coses aniran bé, poden sortir bé. Sap vostè llibre aquest, al secreto? Mmm... Aquell... És... Ho sentit a parlar-ho, sí. Sí, sí, la veritat és que la forma de descriure és... és molt patètic. Però... Ve això. Si jo tinc una disposició positiva de les, les coses, i intento treballar-les en positiu, és molt més fàcil que eh, les coses esdevinguin com a positives. Ja està. Sí, de fet, segurament és, no ho tinc estudiat, eh? però és una estratègia, diguéssim, de les estructures de poder de poder de crear un entorn i una atmosfera i una contaminació que porti a ser un... nihilisme, en aquest, en aquest sentit del que estàvem parlant ara de negativisme crisi, crisi, crisi, negativisme eh, per que aquest descontent diguéssim d'alguna manera impedeixi l'acció no? en positiu, si tu creus que tens, que et pots empoderar i que pots ser rament el que vulguis i ser el que vulguis doncs pots superar tot, tot aquest tota tot aquesta eh, atmosfera no? Sí, sí, sí. Aquesta és molt sorra crea i crea absoluta submissió. Perquè, clar, si vostè sent capaç, val? i sent esperança, pot ser moltes coses. És molt que dic, vostè, si vostè sent incapaç i, de i desesperançat, és un subjecte absolutament dominable. Mm -hmm. Sí, sí. Sí, sí, és un... Si, Inclusiv, això és una, una estratègia quasi d'hipnosis de... De ericksoniana. Saps? Et fan sentir submès i et fan sentir que tu estàs sota la influència de factors que mai, mai tindràs control I llavors tu perds la capacitat de control sobre la teva prèpia vida i sobre les coses Amb la qual, perds aquest empoderament i perds la capacitat d'obarrar i fer coses Sí, això està més programat que totes les coses I sap quina és la llàstima que ho està aconseguint? Els està sortint de collons molt bé. Què veus aquí, en aquesta posició? Clar. Ara s'ha apropat molt bé el micro, doctor Herreix. Ah, oh, si estàs sortint de collants. Bueno, doncs... Pues, eh... Indefensió -in presa. Es diu indefensió presa. Indefensió presa. Que no es confiïn tant, eh? Perquè... Ah, aquí falten moltes pilotes, senyor Jordi. Aquí falten pilotes, aquí pilotes moltes però moltes pilotes. les posarem... Dos cops, eh? <laughs> aquí posarem les pilotes amunt la taula, quan faci falta, i els ovaris, també. També, també. Que s'escoltin, que s'escoltin damunt la taula... Home, ens sonen durres, aquestes pilotes, eh? Hòstia, la gent no, mal i tot. Mal, clar, els nudillos, eh? No, no els picarols. Picarols. Això ho deia l'Oriol Drau, un actor sí. que està fent aquesta obra de, ah. del Club Bilderberg, que per cert... Ah, per cert, les atrades? Sí, sí, mire, saps què li dic? Que no ens va, no ens va trucar ningú no els va escriure ningú i viure vi vi amb, oh, amb el doctor Gerra i les perquè vagim al seu nebot o, o vagi gràcies. amb qui vulgui anar Moltes gràcies, senyor Jordi La seva companya, la seva dona Molt bé I, doncs pues bueno, amics, amigues, oients la propera vegada doncs contacteu abans amb la corneta i tindreu aquests detallets que de tant de tant deixem anar aquí al programa Molt bé, doncs pues, moltes gràcies, senyor Jordi i moltes gràcies, senyors oients per no haver trocat <ríe> Molt bé, i això venia al cas de res, venia al cas pel, per l'Oriol Grau que, de que, que deia el dels picarols i que representa aquí doncs, a, el comandante mayor del club Bilderberg si es diu l'obra, però que en realitat és el, és el club Bilderberg no? que potser doncs, també jugant amb aquestes estratègies d'ofuscació de, de, de la població no? perquè no tinguem aquest empoderament i aquest positivisme constructiu combatiu però també constructiu, no? I, aquest, i aquesta esperança i capacitat o visió d'autoeficàcia de poder canviar les coses. Ens treuen això. L'autoficàcia que forma part de l'autoestima i de l'autoconcepte. La, tu, tu et sentiràs bé tu mateix si tu consideres que la teva capacitat d'obrar i fer sobre, sobre el món és bona. Però i aquests fills de puta te la treuen, la teva autoficàcia es rebaixa perquè et treu la capacitat de poder controlar factors que tu no controlaràs mai, val? el recent amb la teva autoestima i tu, tu ets un paquet de merda incapaç llavors ja està, estàs absolutament submès no cal ni... em fa gràcia quan sento aquestes terres conspiratives de que ens tiren des d'avions ens tiraran gasos adormecedores o hipnòtics, no cal aquestes coses sento molt senzill tu dibuixas un entorn de fracàs de crisi i d'incapacitat d'obrar ja està ja està ja estàs imunititzat, i sense gastar un dur remedions ni un química. Mm. L'únic que de fer és comprar no. una mica quatre diaris, bueno, i comprar quatre diaris, comprar quatre governs, ja està. I els diaris ja es faran, no o sigui, 1. Interacció de pensament i sentiment acció, i passa positiu, és dir, una xerranó i pensant que tot sortirà bé. 3. El poder personal, en Power Man, no, no deixar-se caure per aquestes coses, digui... En Power Man ha dit... Empowerment. Empowerment. De tant en tant va deixant anar el, aquests anglicismes. Empowerment. Bargancer. Bueno. Empoderament, Empowerment. Empoderament. Vostè no serà de l'escola de Harvard? Uh, Vaig fer classes allà, de fet, si. Sí. Uuuuh. L'escola sí, de Harvard sí. Fa ah. molts anys, fa molts anys. No, però hi ha un ambient, hi ha un ambient de tot eh. Tens l'ambient així més, més d'empresa, que és horrible, i després l'ambient més de, de, de conflictora que està molt bé. Sí, és com va passar bé el campus de Harvard. Uuuh! Ha ha A ser de gent amb A Harvard! aprendre la tècnica de preparatació, no? Molt bé. De fet estem parlant d'això, no? Sí, sí, sí. El pues poder personal, no oblidar que jo tinc la capacitat d'obrar de fer coses, de, fer, de canviar les coses de parlar, de crear de, de, de negociar de fer que les coses darrereu un acord jo tinc la capacitat per fer-ho <tots> Flower power ah, sí. eh, Perdó, perdó, sí, se m'ha escapat doctor Carras jo saps que els antimilitaristes tenim aquests punts Ho i... sento, eh? no volia dir-ho Flo... Flower power, Flower power. Eh, Perdó, perdó És Del... ah. un, un tic no som pacifistes, som antimilitaristes, militaristes que quedi clar. Però és que, clar, es mengen el tarro també i a vegades pues, acabem sí, acab... reaccionant... Sí, vostès acaben bastant malament del foco, això és correcte. Eh? Sí, sí. sí? Sí, és correcte. Perquè se'ls oblida un, un, una, una gran capacitat que té, que té tot ser humà, que és fotre una batalla de les pilotes de tant en quant. O oh, el batalla barris. I vostès oblidar que tenen aquesta capacitat. Jo jo no l'ho oblida, que la tinc. Mm. I que també l'altre té capacitat per fotonar-me'ls a mi. Sí, de fet, se sí, S'estan repartint els a tori dret perquè no de tant en tant en podem deixar en alguna no? Ah. Encara que sí per veure què passa, no? Esclar, de plantar cara. Plantar cara, en uns casos, i dialogar. amb altres. Mm -hmm. Correcte, ja vam dir que per a vegades els conflictes els gestionen hòsties. I ho arresolen. Bueno, seguim avançant, doncs, amb, amb aquesta penetració. Seguim penetrant amb aquests... Sis punts que els hem de fer tots avui, doctor Gerra, aquests sis punts sí. d'aquesta negociació, d'aquests preparatius de la negociació. Molt bé. Però podré seguir o oh, oh, oh, em trobaran les coses? No, no mire pels cerros de bo, ja. Molt bé. Molt bé, 4 punt. Identificar l'objectiu de, de la negociació i no oblidar-lo. Això és molt important. Per què? Perquè imaginem que vostè i jo volem arreglar la convivència, jo he de dir-li quatre coses per anar arreglar 20 junts i, i tenim que, tinc de parlar vostè per, no sé, per arribar a una negociació i, i, i començar en ser de les coses de la casa, de la neteja de la casa llavors, si per mi l'objectiu és eh, arribar a un acord hi haurà moltes coses, molts dracs bruts o coses que surtin entre, entre vostè i jo que eh, no me les prendré de forma tan negativa com si m'hagués oblidat de l'objectiu és a dir, segurament sortiran moltes coses entre vostè i jo que, que, fa, que ens farà mal mútuament llavors, si jo no oblido l'objectiu de la negociació, sé que si les esquivo o la gestió gestiono bé, podré arribar a generar un acord amb vostè respecte a aquest tema, i no em deixarem d'ho per, per les passions explico que llavors la, el diàleg podria acabar amb una simple discussió sense haver resolt o ha arribat a l'objectiu proposat, que era un acord entre vostè i jo per saber qui fa les coses de la casa. M'explico? Uh -huh. Molt bé. Llavors, com a cingue punt, és una tècnica de visualització positiva, que és molt senzilla, que és tu, imaginem que jo ets a ja parlar amb tu sobre aquest assumpte, doncs, 10 minuts o 15 minuts abans de parlar amb tu, jo sec amb una taula al sofà tranquil·lament i tanco els ulls i visualitzo com la situació i el diàleg amb tu s'està portant d'una forma guai, i s'està portant d'una forma entenedora, i arribo al meu objectiu, que en el és el nostre objectiu, que s'arriba a un acord. És una, una qüestió, és, és un, exercici, un exercici de visualització mental. Val? Jo m'acafo el sofà i visualitzo mentalment com es desenvolupa la conversa amb tu i com arriba a un acord. Això és, és una pura, pur, un pur procés d'autoprogramació i autosuggestió. Autoprogramo, i de pas programo les meves actituds i programo, eh, diguem-ne, i renforço les meves capacitats vers aportar d'una eh, forma eficaç tota la conversa amb tu. Val? Aquesta ria molt lligada amb el poder anterior, que és el poder personal. El powerment. És a dir, són, són tècniques de visualització, d'autosugestió. No entrem més aquí. Molt bé. I finalment, el sisè punt, és utilitzar la tècnica del com -sí. És a dir... Um, jo vaig a comportar amb tu a l'hora de parlar com si tu també volguessis arribar a un acord. Per exemple, el que correja molt i que és molt ineficaç a l'hora de dialogar o a de negociar és posar-me jo en la posse amb la part del que té raó i el que vol solucionar i tu com a, com a culpable i culparte a tu de persona que no vol solucionar i com que te la pel·la. Directament. <ríe> sí? Per exemple, sí, jo, jo et podria dir home, ja està bé Jordi, és que si et fos per tu la, la casa faria fàstic i sóc l'únic que es preocupa per la neteja, sóc l'únic que es preocupa per un plena verra, això és una a merda, tu Jordi passes de tot, eh, i, i si pots per tu, que estaria sempre igual, L'explicació Si jo, quan tinc aquest discurs, evidentment no arreglarem res. En canvi, si jo tinc el discurs de dir, de mostrar o actuar com si tu també volguessis arreglar-ho, et fico enmig de la conversa hi faig el meu assumpte com assumpte teu no et culpabilitzo, et faig responsable de la situació i el meu discurs és conciliador aquí sí que és conciliador, és a dir, et faig, et faig a partícip del meu problema val? perquè és el nostre, llavors un discurs similar seria, home Jordi, aviam és que ja està bé, tu saps que vaja, els, dos, els dos som els que vivim aquí i els dos ens hem de fer encàrrec de la neteja i tu saps que, que hem d'arribar a un acord, aviam com ho fem Uh -huh. perquè això és important tant per tu com per mi com important és per els dos d'omplir la verra llavors jo crec que hauríem de parlar perquè els dos arribem a un acord veu com el discurs és molt diferent uh -huh. això és si a l'actuar com o sí jo discursivament molt uh -huh. oh, bé, doncs afinem amb aquests discursos doncs. exacte és, com, jo per, és a dir, el fico el mateix problema que a mi, mi que jo i no només això sinó que a la vegada el faig cop participat de trobar una solució. M'explico? Molt bé. O sigui, resumides quantes tenim-nos? És eh, l'oulli, sisplau, doctor Gerraix. No se m'envali si fem aquest resum. Doncs sí, tenim aquests sis punts. Això seria la preparació personal. Eh? És un, són una sèrie de coses que s'ha de tindre clar o fer abans d'enfrontar un procés de diàleg o negociador. I, en tot cas, ja per la setmana que ve deixarem el que teníem pendent que és el de la negociació per pretració que són 5 punts a l'hora de portar a terme una negociació m'han de marcar la meva actitud i han de marcar també el terreny del meu discurs Molt bé. és a dir, això la negociació per preparació es fa durant la negociació la preparació personal que és el que hem parlat avui es fa abans de la negociació Bueno, això, és, això, és molt, això queda molt clar jo crec que tothom entén no cal veure Barrios sigui, quan és abans o quan és després el que sí que estaria molt bé recordar mm. i perdoni que jo només m'he apuntat al primer punt mm. aquest bé, pensament, bueno, actitud en el pensament mm -hmm. però hi han 5 punts més en, en aquesta preparació els podem recordar si us plau? sí, correctament interacció, interacció, pensament, sentiment, acció vol dir que vaig a treballar el pensament val? Mm. A, per tindre una, un, una disposició emocional adequada. I també és bo, tinguem, tinguem en compte, perquè tot això farà que la, me, la meva acció, és a dir, les meves obres, el que jo faci durant el procés de negociació, sigui molt més ajustat a al que jo desitjo. També estaria bé, també es pot modificar aquesta, aquesta situació més d'ansietat o més de falta de serenitat, es pot modificar mitjançant l'acció emocional, que vol dir fer coses abans de a la, la, la negociació que em faci mi sentir més a res. Punt 2. El poder del pensament positiu És creure en les capacitats d'un mateix. És el mateix que el poder personal. O sigui, el punt 2 i el punt 3 els ficarem en bon. Vale? És creure en les meves capacitats, creure que jo puc solventar la situació, creure que jo he passat per coses pitjors i les he solucionat, i creure que jo tinc la les eines per resoldre-ho. Confiar en mi. Mm -hmm. Després tindríem identificar com a quart punt identificar l'objectiu real de la negociació i mantenir-se firme. És a dir, no oblidar mai el, quin és el meu objectiu a l'hora de negociació, És a dir, abans de, de, de negociar, d'anar a la toa de negociació recordar me aviam definim quin és el meu objectiu. És a dir, arribar a un intent amb el Jordi per poder tindre la casa neta o cuidar-se de la casa adequadament i aquesta frase, arribar a un ente amb el Jordi per tindre, a cuidar a, o tindre, mantindre la casa arreglada és el meu objectiu i no l'haig oblidat mai durant el procés negociador cinquè seria la visualització positiva és a dir, visualitzar 15 minuts 20 minuts abans de parlar amb tu com jo desenvol estem desenvolupant amb dos la conversa i com arribem a un port i com jo gestiono bé la situació i et puc convèncer i, i, i et faig copartíceps de la negociació vale? i sis utilitzar la tècnica del com o si -sí, que és, amb la meva actitud i amb el meu discurs implicar-te vale? i mostrar com si també fos el teu problema i com si tu també el vulguis solucionar és, mm. és la tècnica del com -ho -sí. Molt bé. doncs ha quedat molt Uf. clar ho deixem aquí, doctor Herreix. Home, senyor Jordi. Sí, pues sí perquè ja, jo ja l'aterrava, ja. Molt bé. No sé vostè. Molt bé, molt bé. Doncs no n'hi no traiem més temps. Li agraïm moltíssim la seva col·laboració. I fins la pròpia setmana. Doctor Herreix, moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Jordi. Igualment, moltes gràcies. Gràcies per les entrades. Moltes gràcies a l'audiència. Per permetre'm quedar-me les entrades. I uh, fins la setmana que ve. Molt bé. Doncs que disfruti aquest espectacle del Cabaret Club Bilderberg i ens escoltem el proper dimarts. Molt, eh? Gràcies. Són les 9 i 8 minuts i... Acabem de compartir la secció Resolució Alternativa de Conflictes amb el doctor Herrreis, aquí, a la corneta de Contrabant FM. Avui hem rossat els límits de la bufoneria. Se'ns ha anat una mica a la olla, però, en fi, aquestes coses passen quan hi ha llibertat d'expressió. I would be happy if you'd let me know Tornarem a tenir el doctor Herrreis el proper dimarts aquí a la corneta amb un nou capítol per anar avançant en aquests conceptes, aquestes eines per relacionar-nos millor i poder doncs, aproximar-nos als nostres germans i germanes i conviure amb pau i llibertat de veritat. To... Ui, quina frase freda que m'acabo d'inventar, no? En fi, eh, ja sabeu que és la, eh, a la cordeta, ja sabeu que és la resolució alternativa de conflictes. Avui és el 10è programa i si voleu saber-te més podeu connectar-vos al blog del programa on tenim publicats tots els àudios amb més informació complementària d'aquesta secció, del Dr. Herrera i també de tot el programa. estem escoltant el Chino and the Big Bad, un grup que va actuar al Harlem, Harlem Jazz Club el divendres passat i va fer un molt bon concert almenys a mi em va agradar molt i aquí el tenim a Contrabant d'FM amb un CD que ens va facilitar el contrabaixista del Chino Les 9 i 10 minuts del matí d'aquest dimarts 19 de març del 2013 continuem en directe des de la sintonia de Contrabanda i faem el 91.4 i per internet a Contrabanda.org Continuem amb més coses i a continuació una nova secció de la corneta. Militars All-Stars mm. Doncs avui a la secció Militars All-Stars tenim un personatge que ens obliga a canviar el títol de la secció i l'hauríem de titular Garrillers All-Stars. I és que avui, com ja he anunciat al principi del programa, quan fèiem la presentació d'aquest programa a les 8 del matí, ja us ho he dit, avui el protagonista de la secció Militars All-Stars, o, en aquest cas, com deia Garrillers All-Stars, és en Quico Sabater, el maqui Quico Sabater. En lloc de fer jo una mica la biografia, el currículum i la presentació, us deixo amb un breu àudio que durarà 10 minutets, 12 minutets dura, eh, d'un reportatge que va fer Televisió Espanyola a eh, l'any 1989. Està prou bé. Jo no sé si, si avui en dia Televisió Espanyola faria un programa sobre eh, en Sabaté. Sabater, ho dubto, i jo haré que està bastant bé. Per resumir-ho, si us ve d'ús... Escoltem aquest àudio i després fem algun comentari. A final de desembre de 1959, en Quico Sabaté emprendria amb quatre guerrilles més el que seria el seu darrer viatge. Malgrat que se sabia de l'intercanvi d'informació entre les policies espanyola i francesa, el Quico travessà la frontera per costoja. La Guàrdia Civil estava apostada en grups de tres per tots els passos fronterers. Hi havia tropes de reforç acantonades a Basalú, Beuda i Albanyà, mentre nombroses patrulles recorrien contínuament la zona. Nascut a l'Hospitalet de Llobregat el 30 de març de 1915, Francesc Sabater Llopart, el segon de cinc germans, entrà a treballar de lampista a l'edat de deu anys. Poc abans de proclamar-se la Segona República, s’afilià al sindicat d'oficis diversos de la CNT de l'Hospitalet. 32, en una època de permanent agitació social en Quico Sabater i un amb el seu germà Gran Josep i d'altres joves constituïen el primer grup d'acció anomenat Los Novatos afiliat a laFAI. Participà activament en el moviment insurreccional llibertari que domina Barcelona pel desembre del 33 dos anys després cridat a Quintes com a antimilitarista convençut que era no es presentà i fou declarat pròfug per aquestes dates conegué a Leonor Castells la que durant molts anys seria la seva companya de vicissituds. O també llavors, quan realitzà el seu primer assalt a un banc de Gavà per tal de nutrir la caixa prou presos. Amb l'esclat de la insurrecció militar del 19 de juliol del 36 en Quico Sabater formà part, junt amb el seu germà Josep dels grups de defensa i del comitè revolucionari de l'Hospitalet. El 27 d'agost tots dos germans marxaren al front d'Aragó, en la columna als aguerutxos de la CNT FAI. A l'agost del 37, matà el capità comunista Ariño, el qual havia enviat a la companyia del Kiku tots senatistes, a un atac suïcida on moriren un 80%. Per evitar de ser fusellat, fugí cap a Barcelona, on es presentà al Comitè de Catalunya de la CNT, per informar d'allò que havia succeït. amb èxit en el deslliurament de quatre llibertaris que havien estat detinguts arran dels fets de maig del 37. Foren salvats quan els traslladaven de la presó model al castell de Montjuïc. A finals del 37, fou detingut pel servei d'informació militar en mans dels estalinistes catalans. Durament apallissat a la comissaria de Sants, es pogué evitar la seva execució degut a la influència de la CNT, que aconseguí que fos traslladat a la model. A la model, en Sabater fou traslladat a la de Vic, d'on aconseguí fugir-ne, gràcies a la pistola que li proporcionà la seva companya. Aleshores, en Kiko s'incorporà a la divisió d'Urruti, amb la que lluitar fins al final de la Guerra Civil. Pel coratge demostrat en Terres del Montsec, obtingué la medalla al valor. El febrer del 39 entrà a França amb les forces de la 26 divisió. A l'exili, Passat deu mesos al camp de concentració de Bernet de Rieix. El 1943, el batlle de Prada de Conflent, li proporciona documentació en regla. Aleshores, Sabaté pogué arrendar una masia a Costoja, al mas Casanova-Luguet, a un quilòmetre de la frontera, on hi treballa de pagès, fins al 1945. Aquest mateix any va començar la seva intervenció guerrillera a Catalunya. A principis d'octubre, portà a terme dos atracaments a industrials de l'Hospitalet. Al mateix mes, en Kiko i el seu grup alliberaren tres presos polítics. Durant els anys 1945 i 1946, efectuà viatges d'exploració, de creà una xarxa de col·laboradors de confiança i es localitzaren futurs dipòsits d'armes i cabiures. Els passos per la frontera els efectuava entre la Presta i Saret amb un itinerari que tenia l'entrada per set cases i atrevessava el Llucanès per arribar a prop de Mollà. L'altre pas partia de Costoja, passava a prop de Girona per desviar-se cap al Montseny i seguir en direcció a Terrassa. Des del 1945 al 1960, els grups d'acció d'en Quico Sabater intervingueren en nombrosos fets. Transport d'armes de banda a banda del Pirineu, atemptats polítics, atracaments i actes de propaganda antifranquista. En aquestes activitats, en Quico veuria, com queien, 15 dels seus millors homes. Al llarg de 16 anys, Francesc Sabater Llopart esdevingué l'enemic número 1 del règim franquista. Al febrer del 46, en Quico passa de nou la frontera amb un important carregament d'armes. Entre els seus homes figuraven en Ramon Vila, cap de Vila, cara cremària. A Banyoles, ja on havien dipositat l'armament, en Ramon Vila matà un guàrdia civil per salvar la vida d'en Sabater, el qual pogués escapar disfressat de pagès dalt d'un carrer. Entretant, Banyoles era escorcollada massivament per la Benamèrica. Dos mesos després, en Quico i els seus homes col·locaren bombes en els consulats de Brasil i Perú, mentre el grup d'empassaries ho feia el Consolat de Bolívia com a protesta per la votació afirmativa d'aquests països a l'entrada d'Espanya a l'ONU. Al cap d'un mes, el juny del 1949, en Quico Sabater fó empresonat a Montpaller després de ser jutjat per tinença il·lícita d'armes i explosius. Quan portava quatre mesos de presó, moria a Barcelona el seu germà Josep, víctima d'un enfrontament amb la policia. Encara des de la presó francesa, en Quico s'assabentava de l'afusellament del seu germà petit, Manuel, al camp de la bota, després d'un judici fobàs. Només en quatre mesos, la policia franquista, incapaç de caçar en Sabater, havia eliminat dos dels seus germans. Al cap de 13 mesos de condemna, en Quico sortia en llibertat el juliol del 1950. El febrer del 51 era detingut, interrogat i torturat, fins a tal punt per la policia francesa, que en Quico intenta suïcidar-se i es llençar per una finestra de les dependències policials. Resultat, una ferida al coll i 22 mesos més de presó. A principis del 1955, Francesc Sabaté creà els grups anarcosindicalistes que tenien com a port en veu la publicació El Combate, distribuïda per les barriades obrides barcelonines i per pobles i ciutats de Catalunya. El mateix any 55, pel setembre, amb motiu de l'arribada de Franco a Barcelona, en Quico a un taxi, s’identificà com a policia que volia distribuir propaganda franquista i amb una mena de morter fet per ell mateix disparar projectils plens de propaganda sembrant els carrers de Barcelona d'octavetes de colors en català i en castellà. Els atracaments a bancs van ser els fets més espectaculars realitzats a fi de recollir diners per ajudar els presos, les famílies necessitades i els seus companys. El més important fou el del banc de Vizcaya, d'on aconseguien portar-se 700.000 pessetes. A una oficina del banc central, prop del mercat del Born, arribaren en Sabater i un company en un taxi llogat com sempre. Mentre en Quico, a punta de metralleta, mantenia a ratlla clients, guàrdies i empleats, l’altra omplia una cistella com per anar al mercat. En sortir, en sabaté a dipositar davant de la porta un objecte inofensiu amb una metja encesa, mentre aconsellava els de dintre que es tiressin a terra. Se n'anaren amb el taxista que, sense sospitar res, els esperava amb el cotxe a la cantonada. També a Barcelona s’endugué prop d'un milió de pessetes de l'empresa Cubiertas y Tejados. Des del carrer, tothom s'ho mirava somrient a través de les grans vidrieres creguts que allí dins s'estava filmant una pel·lícula de dánsters. En aquests darrers anys, en Sabater s'havia presentat en llocs freqüentats per obrers com ara bars i menjadors de les fàbriques on hi pronunciava petits mítins antifranquistes. L'any 1956 i 1957 encara fou detingut novament a França i empresonat pels motius de sempre, tinent -se il·lícita d'armes, explosius i també contravant pel sol fet de disposar d'un aparell de ràdio emissor. La policia espanyola, connectada estretament amb la francesa, influí decisivament en aquestes detencions. A les darreries de desembre i primers de gener del 57, Serien progressivament detinguts 43 senatistes de diversos indrets de Catalunya acusats de col·laborar amb en Quico Sabater. Com tantes altres vegades, acorrelat i perseguit, en Quico aconseguia escapar-se de Barcelona vestit de pagès, arribar en tren a Hostelric i continuar a peu fins a França. Allí encara l'esperaven 8 mesos de presó a Montpellier, seguit d'un confinament de 5 anys a Dijon. El desembre de 1959, a les portes d'un nou judici, pertinença il·lícita d'armes, decidí la fugida endavant i emprengué el que seria la seva darrera incursió contra el franquisme. L'acompanyaven Antoni Miracle Guitart, de 29 anys, Francesc Conessa Alcaraz, de 39, Rogeli Madrigal Torres, de 27, i Martí Ruiz Montoya, de 20 anys. El 3 de gener de 1960, el mas Clarà, prop de Gil. En Quico Sabater es troba ferit i rodejat per nombrosos efectius de la Guàrdia Civil. El setge i el tiroteig es prolongarà tot el dia fins al capvespre. En Quico Sabater, mal ferit a la cama i amb ferides a la natja esquerra i el coll, recorre sempre de nit, uns 25 quilòmetres, fins arribar de matinada a l'estació de Fornells. A punta de pistola, puja la locomotora del tren Correu i obliga els dos maquinistes que no parin fins a Barcelona. Però a Massanet Massanes és precís canviar la locomotora de vapor per una d'elèctrica. En Quico canvia de màquina, però els maquinistes aprofiten per alertar la Guàrdia Civil. A dos minuts de Sant Saloni, amb la cama i en granada, en Quico salta del tren amb la intenció de rebre assistència mèdica. Tant Martínez Collado, sergent de la Guàrdia Civil, els somatenistes Abel Roja, falangista notori, i Pepito Sivina, exlegionari, ja han localitzat el fugitiu tan llargament esperat. En un pacte de sang mantingut encara avui en un pacte de silenci entre els tres homes el sumatenista descarrega la seva matralleta al cap d'en Quico ja mort, desfigurant-lo fins al punt que ni la seva germana no el pogué identificar. El cert és però que la direcció de la CNT a Tolosa del Llinguadoc jutja molt durament l'actitud revolucionària i insubornable de Francesc Sabater i Llopart no podia acceptar la passivitat d'un exili relegat i ofegat sota la pols de la burocràcia. Doncs, aquest és l'àudio que la Corneta ha editat de vídeo de la sèrie al maquis a Catalunya, 1939-1963, que va realitzar a la televisió espanyola i va emetre l'any 1989. Aquest capítol, el capítol 6, està dedicat a Quico Sabater Llopart. I, I segurament doncs, moltes persones ja coneixíeu aquest personatge, en Quico Sabaté i poc més a dir només doncs remarcar doncs, aquesta novetat, entre cometes dins de l'espai de militars o que normalment doncs, com a programa antimilitarista que som fem denúncia crítica d'aquesta casta militar però de tant en tant doncs, també en algun programa colem algun militar, algun guerriller, algun milicià, algun personatge com per exemple el soldat Bradley Manning o també el capità Agustí Rades, que ens semblen que són persones doncs, ben honorables i que en la seva època, en el seu moment, doncs, van fer el que pensaven que era just i des d'aquí doncs, recordem aquests episodis, sense fer apologia de la violència, però sí recordant que les guerres es produeixen i que les armes a vegades no només les tenen els estats i els imperis, que és el que acostuma a passar tenen el monopoli de la violència però no sempre ha sigut així ni sempre serà així en aquest cas, aquest documental amb aquesta veu tan, tan maca d'aquest locutor que no ho sé dir qui és sí que remarco que hem escoltat el capítol 6 del Maquis a Catalunya 1939-1963 Televisió Espanyola i doncs aquesta setmana com ja us deia abans amb, el, amb els titulars a Datos Colaterales quan començàvem el programa que se'ns havia escapat el Festival Pobre Nou del de, Poble Nou aquest festival de circ i arts escèniques se'ns havia passat que això es va celebrar del 8 al 10 de març o sigui la setmana passada i no vam poder ni anunciar-ho per avançat ni tan sols presenciar cap, cap espectacle no sé si vosaltres en vau veure algun si tenen informació que vulgueu don't compartir-la amb el programa, don't podeu enviar alguna crònica al correu electrònic de del programa, a la corneta91.4fm@gmail.com, la corneta91.4fm@gmail.com gmail.com i, i també don't s'en podrem fer difusió per als propers programes per comentar com ha anat aquest festival. L'altra cosa que també se'ns havia passat i que ve el cas d'en Kiku Sabaté és la marxa d'homenatge als maquis, la 26a marxa d'homenatge als maquis que es va celebrar a l'Alt Empordà, a Girona, el cap de setmana passat, el 15, 16 i 17 de març. Això es va fer a l'Alt Empordà i es va fer una visita a la Casa de Colònies als Estans i una ruta per la muntanya amb moltes activitats que organitzava el col·lectiu Grup Autònom Empordanenc i a les Trinxeres també amb la col·laboració d'aquest grup de gent que organitza les marxes d'homenatge als maquis això se'ns ha passat hauria sigut xulo po participar potser de sortir de la ciutat i fer aquesta ruta amb, amb totes aquestes persones que rememoraven els maquis, i <coughs> seguirem atents a aquestes informacions, a potser amb més atenció, <coughs> perquè se'ns se han passat i són doncs, interessants de, de suggerir abans de que es produeixin, oi? <coughs> bueno, una cosa que no passa mai són, el, són els llibres, i això es pot doncs, anar recuperant i anar rellegint sempre que es vulgui, i tinc aquí a les mans un llibre que va publicar Virus a l'any 1992 la primera edició és de l'any 92 es titula Sabater, guerrilla urbana en Espanya, 1945-1960 està escrit per Antonio Tellez Solà que sap un munt de, de detalls i d'històries dels maquis i dels de anarquistes espanyols en fi, és un llibre bastant xulo que jo m'ha arribat a les mans i me l'estic començant a llegir tampoc puc dir massa més però sí que és realment impressionant la quantitat de detalls i com coneixen tots els noms i cognoms els carrers, els fets que van passar i també doncs potser més endavant en parlarem per explicar una mica més aquest context de guerrilla urbana a Espanya i també dels maquis aquí a la corneta Militars All-Stars! Són les 9 i 31 minuts del matí d'aquest dimarts... 19 de març del 2013 Continuem a les zones lliures de Contrabant d'FM des del de 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona per tota l'àrea metropolitana de Barcelona i també per internet a contrabanda.org Això és La Corneta, programa antimilitarista, a ritme de cabaret, mambo i circ, tots els dimarts de 8 a 10 del matí. Deixem que soni... Uh, la banda Circo Diatonico els italians Circo Diatonico i continuem amb més accions amb més coses aquí a la corneta ya apunta pala armamento made in spain secció Armament Made in Spain, en la que denunciem el negoci de la guerra i de la mort, els fabricants d'armes d'armament d'aquí de la península ibèrica. Avui ens en anem eh, fins a Madrid on hi ha la seu de l'empresa Amper. Resulta que el grup Amper eh, s'ha de convertir en el primer grup espanyol en obtenir el certificat de la OTAN de l'Aliança Atlàntica els seus criptosistemes. Ara explicarem això del, de, del criptosistema IP de, de l'OTAN. Mm. Doncs resulta que l'OTAN ha certificat el nou criptosistema EP430GN del de, grup Amper com un sistema vàlid i classificat fins ara secret de l'OTAN i que només doncs, han pogut desenvolupar 8 països. Per tant, Espanya, a través d'aquesta tecnologia que contractarà el Ministeri de Defensa i gràcies a l'empresa del grup Amper, Epicom, doncs formarà part d'aquest selecte grup de països que poden encriptar la seva informació secreta. El criptosistema del grup Amper, com, com diu el seu nom, cripto, que significa ocult, oculto, és un sistema de xifrat que té per finalitat que el missatge enviat no sigui llegit per una altra persona que no sigui la destinatària fent-se incomprensible per les persones que no han sigut autoritzades. És a dir, que si no tens aquest sistema, doncs, no podràs desxifrar, descodificar, desencriptar els missatges que, que vegis o que hagis interceptat, suposant que, que sigui el cas, perquè tenen doncs, aquesta tecnologia. Vaig llegir el que diu la, la pròpia empresa d'Amper, ...en un comunicado de prensa, una nota de prensa, y textualmente explica que este sistema de cifrado protege las comunicaciones multimedia, voz, IP, vídeo, datos, etcétera y permite el despliegue de redes privadas virtuales, VPN, de un modo completamente seguro, y está diseñado especialmente para la protección de las redes que utilicen información clasificada de la Alianza Atlántica. En el desarrollo del nuevo criptosistema, Amper ha contado con la financiación de la Dirección General de Armamento y Material para realizar el Demostrador y también del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, CEDETI, para el desarrollo final del sistema. Atención al, a este centra importantísimo, Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, CEDETI de l'Estat espanyol, un organisme públic que finança l'IMSD, la investigació i desenvolupament de molts projectes però remarquem, remarquem aquí, denunciem aquí eh, aquesta inversió que fa pels doncs, projectes, per les aplicacions d'armament i defensa i seguretat amb el diner públic, evidentment Sí, en, en lloc de sortir de l OTAN, de sortir de l'Aliança Atlàntica i crear, doncs, si, si volen, doncs una defensa pròpia, amb una criptologia pròpia, doncs no, es fiquen encara més a l'OTAN i depenen encara més d'aquesta aliança política-militar, la més balicista del món, la més perillosa del món. Bé, no sé si eh, això evitarà eh, que hi hagi altres Bradleys Mannings, altres soldats com Bradley Manning, que van doncs, filtrar informació secreta de l'exèrcit dels Estats Units, a eh, Wikileaks, i en tot cas doncs, ens serveix aquesta vinculació per recordar una vegada més des d'aquí el nostre suport al soldat Bradley Manning, que serà jutjat aquest any 2013 després de més de mil dies sense una acusació formal per part dels Estats Units i que haurà d'enfrontar-se a un tribunal de guerra possiblement el mes de juny. Acabem la secció d'armament Made in Spain apuntant que Ampern té la seva seu a Madrid i també té delegacions a Sao Paulo i Miami a Brasil i als Estats Units i té una presència local amb 38 oficines a 19 països Recordo una vegada més el criptosistema EP430GN desenvolupat per l'empresa Epicom, que forma part del grup Amper, especialitzat en el disseny, desenvolupament i fabricació de solucions de criptografia. És l'empresa que denunciem avui a la corneta. punta pala. armament made in spain La corneta de Contrabanda FM, els dimarts de 8 a 2 del matí. A la sintonia del 91.4 de les Ones Lliures de Barcelona, la FM de Barcelona i l'àrea metropolitana. També per internet a Contrabanda.org. La corneta Antimilitarisme a ritme La corneta Antimilitarisme a ritme de cabaret Mambo i circ. últims cartutxos d'aquest dimarts 19 de març del 2013 de la Corneta ens queden tot just 15 minutets per acabar el programa i tenim una gran notícia avui que doncs estem contents de poder compartir aquí a la Corneta i amb l'audiència de Contrabant d'FM i tot a Barcelona Bé, bueno, potser sabreu que en durant els tres anys d'emissió del programa antimilitarista Ones de Pau. Qui us està parlant també va fer, a banda d'aquesta denúncia antimilitarista, un seguiment de la República de Guatemala, a Centroamèrica, solidaritzant-nos amb les lluites populars i també doncs fer nos ressò de les injustícies i la impunitat realment... Que, que es viu en aquest País centreamericà, com, com a tota Centreamèrica i hi ha molts llocs de, de, de, de l'Amèrica llatina. I resulta que avui mateix, eh, aquest dimarts 19 de març, s'inicia el debat oral i públic, o sigui, el judici, per cas de genocidi contra l'exgeneral José Efraín Ríos Montt. Excap d'estat, de facto, o sigui, a través d'un cop eh, militar, a l'any 1982, i que va estar el govern de Guatemala entre l'any 1982 i 83. Juntament amb Efraín Rios Mont, avui hauran de declarar la del tribunal a Guatemala, ciutat, a la capital de Guatemala, el seu director d'intel·ligència de l'exèrcit, José Mauricio Rodríguez Sánchez. ha han de respondre pels delictes de genocidi en contra del poble Maya i Xil i també pels crims contra la humanitat perpetrats durant el seu mandat. Bé, doncs això és el que intentarem explicar amb tots els detalls possibles en un proper, proper, molt proper programa que farem dedicat a Guatemala. Ja vam anunciar que aquí a la corneta faríem monogràfics sobre Guatemala, com també sobre eh, autogestió i utopies, havíem dit, que són aquests... Programes titulats Nodes. Bé, doncs, a banda de Nodes, farem aquests monogràfics sobre Guatemala i tenint en compte que hi ha aquesta notícia de del judici contra Ferent Rios Moon, doncs, segurament, ben aviat, d'aquí un parell de setmanes, doncs, jo suposo que ja farem aquest programa. Bé, bueno, així, ara ho veuré de memòria, perquè no porto la informació aquí, però crec que recordaré bé, si dono les quatre dades, les quatre xifres que haig de donar obligatòriament sobre Guatemala, i és que durant els anys 1960 i 1996 va haver-hi una guerra interna, així és com s'anomena, en la que doncs, es van enfrontar l'exèrcit del país, de la República, amb la col·laboració dels Estats Units, també d'Israel, per mantenir els privilegis que la guerrilla doncs, pretenia tombar després de tants anys de, de martiris perdoneu l'adjectiu és el que se m'acut, de martiris o d'esclavitud de, de i de matances de la població principalment indígena aquí a Guatemala però també de, de població mestissa a les ciutats però especialment com deia, a la, la població indígena del camp, la, la població camperola. Es van produir 250.000 persones mortes eh, per la violència i el, el 90% a mans de l'exèrcit i els grups de paramilitars i contrainsurgència el 10% doncs, serien morts a mans de la guerrilla i també es van produir unes 45.000 desaparicions forçades, així com desplaçaments interns, un milió de persones desplaçades a Mèxic i a altres països fronterers com Honduras. Tot això eh, entre aquests anys, especialment anys 1980, justament quan hi havia José Efraín Rios Mont com a cap d'estat eh, com a cap militar d'aquesta junta que va governar entre l'any 1982 i 83. Bueno, l'any 1996 seria desmobilitzada la guerrilla a través d'uns acords internacionals de pau que es començarien a negociar a Noruega i que doncs, amb molta col·laboració de Nacions Unides i de diferents estats de les mateixes Nacions Unides, com deia Noruega, però també Suècia i Estats Units, entre d'altres, es van signar aquests acords. La guerrilla, la URNG especialment, es desmobilitzava i començava una etapa en la que, malauradament, doncs, no s'han complert aquests acords, no s'han desenvolupat la majoria d'aquests acords, i les estadístiques de guerra avui en dia doncs, continuen perquè... Guatemala s'ha convertit en un narcoestat juntament amb Mèxic, que és el país fronterer. Bé, doncs eh, això ho anirem comentant al llarg d'aquests monogràfics que farem. Hi ha un blog que és on onesdepau-guatemala.blogspot.com onesdepau-guatemala.blogspot.com També podeu enllaçar directament en aquest blog de Guatemala des del de, blog de la corneta i allà trobareu els àudios d'aquests monogràfics que van fer entre l'any 2009 i el 2012, aquí a Contrabanda FM, també. Això és la corneta, i com us deia, doncs farem aquests monogràfics més endavant, potser d'aquí 15 dies fem el primer de Guatemala, i seguidament faríem també el primer monogràfic sobre nodes, autogestió i utopies. Bé, doncs, amb aquesta música tan, doncs, pues, alegre del de circo diatónico, Naci Rossi, doncs, eh, Neix Rossi, així es titula la cançó, i aquest nadó que, doncs, fa els primers plos i diu les primeres, els primers sons en el seu naixement. Ens acomiadem per avui. La cornetta tornarà el proper dimarts, i parlant de Rossis, sigues sí a dir que el proper di març tindrem aquí, com cada 15 dies, a la Venina Rossi amb un nou fotògraf per fer la seva secció profundità de campo i parlarem del mestre Vittorio Storaro, l'italià Vittorio Storaro, que és el director de fotografia de pel·lícules com Apocalypse Now o Tucker Això serà el proper dimarts, de 8 a 10 del matí. Mm. Doncs ara sí, a les 9 55 minuts del matí, la corneta plega les veles. Fins la setmana que ve. No podem oblidar-nos d'agrair la col·laboració del doctor Herr Gerraiz. Moltíssimes gràcies, doctor Gerraiz, una setmana més. I l'esperem el proper dimarts aquí a la corneta, amb un nou capítol de la resolució alternativa de conflictes. També doncs hem de recordar que avui els datos col·laterales, en els titulars, hem fet una mica... Doncs de seguiment de les centrals nuclears d'aquí de Catalunya i també especialment del de Japó. a Fukushima, tot recordant, commemorant el segon aniversari de l'accident natural que va haver-hi, d'aquest trèmol, aquest maremoto i posterior accident nuclear de Fukushima. el militar All Stars d'aquesta setmana ha sigut un guerriller, més aviat hem de dir guerriller All Stars, al maqui Kiku Sabaté. I l'anúncia de l'empresa fabricant d'armes a la secció Armament Medi Spain ha sigut per Ampern i la seva subempresa Epicom, amb aquest nou sistema criptogràfic pels sistemes de comunicació que a partir d'ara doncs el Ministeri de Defensa desenvoluparà i serà juntament amb altres set països només de l'Aliança Atlàntica de l'OTAN que tindran aquest llenguatge encriptat per les seves comunicacions com dèiem esperem que hi hagi altres Bradley Mannings aquí a Espanya per desmuntar tot aquest sistema repressiu, militarista capitalista que ens envolta especialment amb tota aquesta artilleria militar doncs, més o menys quotidiana, més o menys bèl·lica. La cordeta tornarà el proper dimarts. Gràcies per acompanyar-nos. Que tingueu molt bona setmana.